kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenikmatan-kenikmatannya yang tiada terhingga Kenikmatan yang sangat besar dan sangat banyak Di antaranya nikmat yang paling tingginya Nikmat hidayah di dunia Nikmat risalah agama yang Allah berikan kepada kita umat manusia Dan kemudian kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk Untuk menerima hidayah tersebut Sehingga kita menjadi muslimin, mu'minin kita menjadi seorang pengikut sunnah, pengikut taqwidh, pengikut agama Allah سبحانه و تعالى yang penuh rahmat. Ini kehidupan di dalam Islam. Ini kenikmatan yang tidak terhingga. Betapa banyak mereka mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan ini, dan kita selalu berharap semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Namun kaum muslimin sidang jumaat yang berbahagia, yang namanya kenikmatan kalau kemudian tidak disyukuri. Maka na'udzubillah. Bisa jadi Allah cabut kembali. Yang namanya kenikmatan adalah perkara ujian yang harus kita syukuri. Ujian dari Allah SWT. La'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna'adabila syedid. Kalau kalian syukur akan aku tambah kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur inna azabi la shadid sesungguhnya azabku sangat pedih Kau muslimin yang saharun ati Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru tabi anfusah Allah Subhanahu wa ta'ala ta enggak akan merubah kenikmatan yang ada yang Allah telah berikan pada satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut kembali mereka sendiri yang merubah kenikmatan tersebut menjadi nikmah, menjadi adab dari Allah SWT. Ketika mereka mengingkari an'umillah, ketika mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah SWT, maka Alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala wa huwa arhamur rahimin atas nikmatan yang sangat besar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law la Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan ini. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kenikmatan dari Allah, tentunya kita enggak akan menjadi orang-orang mukmin, kita enggak akan menjadi orang-orang yang berjalan di jalan ini. Kaum muslim yang saya hormati, yang namanya syukur selain ucapan alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatmu salihat juga harus membuktikan dengan keyakinan kita bahwa ini dari Allah ini kenikmatan dari Allah kita yakini dan kita buktikan dengan amalan-amalan kita bahwa inilah jalan yang paling benar inilah jalan yang paling lurus jalan tauhid jalan la ilaha illallah Jalan yang mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah dan juga jalan sunnah, jalan yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang harus kita yakini dalam hati. Alhamdulillah, ini adalah al-haq. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bahawa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan tidak ada ajaran siapapun yang kita ikuti Kecuali ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kita tidak mengikuti hawa Kita tidak mengikuti perasaan Fulan wa fulan Kita tidak mengikuti perkara-perkara yang diucapkan oleh manusia manapun Kecuali sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kau muslim yang sahar mati Allah turunkan kebenaran dengan bukti-bukti Allah turunkan kebenaran dengan pasti Allah turunkan kebenaran dalam Al-Qur'an yang tidak berubah sedikit pun sampai hari ini yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan la raiba fi wa la shakka fi dan juga Allah mengutus rasulnya nabiur rahmah al amin sallallahu alaihi, wa ala alaihi wasallam yang juga diutus oleh Allah dalam keadaan semua manusia kenal bahawa beliau adalah seorang yang amin sejak kecilnya. Maka ketika Rasulullah SAW mencapai umur yang paling mapan yaitu umur 40 tahun. Maka diutus oleh Allah sebagai Rasul dan menyampaikan kebenaran. Maka masyarakat Arab semuanya mengakui bahawa tidak mungkin seorang yang sejak mudanya jujur, terpercaya, tidak pernah berdusta tiba-tiba ketika tua berdusta atas nama Allah SWT dan itu dikatakan oleh mereka-mereka orang-orang Arab bahkan orang-orang yang sangat jelas kekafirannya seperti Abu Jahal Amr bin Hisham juga menyatakan sungguh aku tidak mengingkari apa yang dibawanya bagaimana mungkin ketika muda dia tidak pernah berdusta pada manusia tiba-tiba ketika tua dia berdusta atas nama Allah itu tidak mungkin katanya tetapi bainana wa bain Abdul Muttalib tetapi kami dan mereka Bani Abdul Muttalib selalu bersaing khali binna azakum wa qafara seperti dua kuda pacu yang dipacu untuk menggiling-penggilingan bersaing terus ya maka mereka memberi makan, kami memberi makan. Mereka memberi minum, kami berminum. Mereka menyambut tamu-tamu haji, kami juga sama. Tetapi kalau mereka memiliki rasul, bagaimana kita menyaingi mereka? Kalimun azaw al-komusmin yang sahur Artinya benar-benar dia tahu bahawa yang dibawanya adalah hak hanya karena hawa, hanya karena perasaan, hanya karena persaingan, kehormatan dan kemuliaan kemudian dimenolak kebenaran yang dia sudah ketahui sendiri. Yang Alhamdulillah, ketika kita meyakini kebenaran itu, kita menjalaninya. Dan ketika kita mendengar, maka kita menerimanya. Maka itulah yang dikatakan hidayah. Karena sebagian banyak manusia ada yang mengetahui kebenaran. Tetapi tidak terbimbing untuk mengikutinya. Dan kita masih terus diuji oleh Allah SWT. Dengan kebenaran yang berikutnya, yang ternyata kita kemarin belum tahu, hari ini baru tahu ternyata ini adalah hak ternyata itu adalah hak apakah kita akan mengikutinya qul inna a'uzukumullahu wallahu ta'ala a'lam bil qada'i wal qadar kita tidak tahu tentang takdir apakah kita termasuk yang menerima atau kita yang menolak dengan hawa na'udzubillahi min tetapi kita berharap dan kita bertekad di hadapan Allah dan menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan bahawa sesungguhnya salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya Allah, sungguh hidupku, matiku, ibadaku, salatku semuanya untuk engkau, rabbil alamin dan ini barakallahu fikum adalah berat perkara yang kita akan hadapi ujian demi ujian sesuai dengan keimanan kita semakin naik iman, semakin berat ujian semakin tinggi iman semakin susah ujian dan dikatakan barakallahu bikum ni'ma Allah Subhanahu wa taala alif lam mim hasibannasu an yutraku an, an yaqulu amanna wa la yuftanun alif lam mim apakah manusia mengira bahawa mereka menyatakan kami beriman kemudian tidak diuji walqad fataanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna ya Allahu alladheena sadaqu dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Dan Allah pasti tahu, siapa yang sadaku, dan siapa yang kathibin, siapa yang jujur, dan siapa yang dusta. Oh muslim yang saya hormati. Maka kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah untuk terbimbing dengan hidayah terus menerus. Eh dinasirat al-mustaqim, eh dinasirat al-mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana kita sudah bertekad. Dan sudah beriman. Sudah berkeyakinan. bahwa jalan satu-satunya, jalan kebenaran adalah jalan tauhid Dan jalan kebenaran satu-satunya adalah jalan tauhid dan jalan sunnah. Jalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka adhu alaiha bin Gigit dengan geraham kalian. Kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Dan gigit dengan geraham kalian. Karena sesungguhnya di hadapan kita ada ayamu sabr. Di hadapan kita ada hari-hari susah. Mereka-mereka al-mutamassik mereka bis sunnah. Qal qabidu jamr. Mereka yang berpegang di sunnah dengan saat-saat itu. Seperti orang yang memegang bara api. Dia pegang, dia terbakar. Dia lepaskan, dia sesat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menolong kita kaum muslimin Ahlas sunnah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik Kepada kita ahlas sunnah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan Agar kita bisa menghadapi ujian demi ujian Dan kita bisa menghadapinya dengan sabar Dengan istiqamah Dengan sabat ala tauhid wa sunnah Dengan sabat di atas hak di atas kebenaran. Di atas kala Allah wa kala Rasul. kaum muslim yang sehormati. Ini pun termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT. Sehingga dikatakan bahawa syukur adalah istiqamah. Yang namanya syukur adalah tetap di atas sunnah. Tetap di atas perintah Allah. Dan ini barakallahu fikum. Sebagian mereka ketika diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Dia lupa dengan agamanya. Dia lupa dengan sunnah nabinya. Dia lupa dengan apa yang Allah turunkan kepada kaum muslimin. Maka ini orang-orang yang tidak syukur pada Allah subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka asy orang yang bersyukur adalah mereka-mereka yang bertambah kenikmatan bertambah istiqamah bertambah kenikmatan bertambah kokoh di atas sunnah bertambah kenikmatan dia bertambah sabat ala din ala tauhid kaum muslimin yang saya hormati semakin tinggi seseorang mendapatkan dunia semakin susah dan semakin goyang semakin kuat Hempasannya Semakin kuat terpaan-terpaan ujiannya Maka kaum muslimin syukurilah apa yang Allah berikan Syukurilah apa yang Allah berikan Walaupun sedikit dari dunia Kita sabari Kita syukuri Maka itu adalah kenikmatan Karena jangan-jangan Kalau Allah beri dunia lebih dari apa yang kita terima Bisa jadi kita na'udhu billah Bukan orang yang sabar Bisa jadi kalau kita diberi lebih oleh Allah SWT, ternyata kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Maka nasulah Taala. Kita meminta pada Allah SWT, ashabatul istiqamah. Waihadia nawaihadil muslimina jami'ahilah sawa istabil. Amin. Wa sallallahu Muhammadin waala alihi wa wa salma tasyliman ketiara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladhi haidana lihada, wama kunnalinahtadiyalaul an haidalillah. عباد الله. Komuslimin sedang jumpa yang berbahagia. Termasuk yang patut kita syukuri, bahwa Allah swt telah menurunkan syariat yang penuh rahmat. Allah swt telah mengutus Rasulnya, Nabi rahmah. Allah swt telah mengajarkan kepada kita ahkam, hukum-hukum semuanya dalam rakaah. Dan ini ikhwan ibn a'azakumullah. Jelas-jelas adalah perkara yang merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pegang, kita jalani. Maka kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Agama ini adalah agama rahmat. Dan Rasulullah adalah Nabi rahmah Dan ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati Di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran kasih sayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kata bal-ihsan fi kulli syait. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan dan menuliskan kasih sayang. Al-ihsan dalam segala sesuatu. Bahkan dalam membunuh membunuh dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala wadrib, wadribu minuhum kulla banan. Potonglah tangan-tangan mereka atau leher-leher mereka. Kata para ulama. Ia tangan agar mereka tidak lagi bisa mengayunkan pedangnya. Leher adalah yang paling cepat mati. Subhanallah. Rasulullah SAW hatta dalam perang tidak meninggalkan rahmat. Rasulullah SAW mengajarkan hatta dalam perang walaupun dalam perang fi sebilillah. Oghuzu, walla tghulu, walla tumethlu, taqtulu waliidan, walla asifa. Peranglah fi Peranglah tetapi jangan mencuri pampasan perang Peranglah tetapi jangan mencacati musuh Peranglah tetapi jangan membunuh anak kecil Jangan membunuh wanita Dan jangan membunuh orang-orang pekerja kau muslim yang saya hormati. Maka ini adalah agama yang penuh rahmat. Kita contohkan perkara yang di samping. Mereka mengira bahwa itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Yaitu perang. Ternyata di dalamnya juga penuh rahmat. Apalagi perkara-perkara yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Semuanya tidak lepas dari rahmat. Kau muslim yang saya hormati. Udu'udhu. Ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'udhatil hasanah. wajadilhum jadiluhum billatihia ahsanah. Ajaklah ke jalan Rabbimu Dengan hikmah Allah SWT memerintahkan Untuk kita berda'wah dengan hikmah Dengan qawla Allah wa qawla Rasul Wal ma'udatil hassanah Dengan nasihat-nasihat yang baik At-targibi wa terhib Memberikan berita-berita gembira Dan memberikan ancaman-ancaman Berita gembira kalau mereka Mau menerima dan ancaman Kalau mereka ternyata menolak maka ini barakallahu fikum bukan perkara keputusan atau bukan fonis tetapi terhib buat terhib adalah ancaman kalau kalian tidak segera taubat kalian akan begini, kalian akan begitu di akhirat kelak. kelah ada pun fonis maka ahli sunnah meyakini bahawa selama mereka masih hidup tidak bisa dipastikan dia fil jannah atau dia fil enggak Tidak bisa dipastikan fulan ahlun nar atau fulan ahlil jannah bagaimanapun kufurnya, bagaimanapun sesatnya. Kecuali kalau sudah mati ala dhalik. Kalau dia mati di atas kekafiran, maka Rasulullah SAW menyunahkan untuk kita melaknat kuburan orang-orang yang kafir. Dan kita diajarkan untuk menyatakan kebencian pada mereka. Qanibirina azakumullah, kumusim yang saya hormati. Demikian pula dalam perkara-perkara lain dicatat rahmat oleh Allah Subhanahuwataala sebagai satu kewajiban maka Allah Subhanahuwataala melanjutkan wajah diluhum billetihi asan dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik dengan yang esan dengan yang lebih bagus yang asan mereka membantah dengan sumpah serapah mereka membantah dengan caci maki, Mereka membantah dengan ucapan-ucapan yang penuh kemarahan... Penuh dengan emosi... Tetapi ahlus sunnah tidak seperti mereka... Membantah mereka bukan dengan emosi... Bukan dengan kemarahan... Tetapi dengan ilmu... Membantah mereka dengan nasihat... Memberantah mereka dengan hujah... Dan dengan penuh kasih sayang... Semoga Allah beri petunjuk mereka... Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka... Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kita membenci mereka tapi di hati kita mendoakan mereka. Khon ibn na'zukum Ucapan kita memperingatkan dengan peringatan-peringatan, ucapan kita memperingatkan dengan tahdzir, hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. Tetapi hati kita menginginkan agar mereka mendapatkan hidayah. Oh yang saya hormati, ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat, ini adalah ihsan yang diwajibkan oleh ummah, oleh Allah Bapa Huwataala pada ummah ini. Pada kamu Muslimin agar dalam dakwah penuh rahmat, dalam jihad penuh rahmat, dalam pergaulan penuh rahmat, dan rahmat itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rahmat itu adalah seperti yang dicontohkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk rahmat adalah mengingatkan kamu Muslimin bahaya bid'ah dan bahaya ahli bid'ah, dan termasuk rahmat adalah memperingatkan mereka mereka yang menyimpang agar kembali pada sunnah, dan termasuk rahmat agar jangan diikuti orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dan ini termasuk rahmat karena kita berharap agar kesesatan mereka tidak diikuti orang banyak. Termasuk rahmat agar kita mendoakan mereka di kesendirian kita. Allah mahdiim fa innahum la alamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, barangkali mereka belum tahu. Barangkali mereka belum paham. Allahumma hdiihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka agar mereka kembali pada sunnah Beberapa ulama ketika melihat jenazah orang kafir menangis. Ditanya kenapa kau menangis. Dia orang kafir. Bukankah kalau dia mati masih dalam keadaan kafir berarti dakwah kita gagal. Bukankah harapan kita agar semua manusia jadi mukmin, Tetapi sampai dia mati kita belum berhasil mengislamkan mereka. Tetapi sampai dia mati kita belum bisa menasehati mereka untuk kembali pada hak. Kembali kepada kebenaran. Ini rahmah barakallahu fikum. Dan ini jangan dihilangkan. Jangan sampai terkesan bahwa kita tidak punya rahmat dan tidak tidak memiliki rahmat. Kita berbicara tentang bahaya ahli bida'ah karena kasih sayang. karena rahmat kita kepada mereka. Rahmat kita kepada kita sendiri dan kepada umat Islam. Kepada ahli sunnah agar jangan terbawa dengan mereka. Maka kaum muslim yang saya hormati. Sesungguhnya tidak bertentangan antara ini dengan itu. Perkara dakwah ini intinya adalah menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menerangkan ini adalah hak, maka ikutilah dia. Dan menerangkan ini batil, jauhilah dia. Dan itu inti dakwah. Dan yang namanya hak dengan batil adalah tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah. Ah kaum muslimin saudara-saudari semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan kepada kaum muslimin seluruhnya semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka ila tauhid wa sunnah semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka ila tauhid wa sunnah ila salathu salih ila manhaj alhaq dan kita berharap pada Allah Subhanahu taala agar mengampuni dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita kekhilauan-kekhilauan kita dan juga mengampuni dosa kaum muslimin amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira Waqam as